Ми думаємо, що нам треба їхати домів. У гостях добре, а вдома краще. Він зітхнув з полегкістю, а за ним і інші. Слово було сказано, і далі залишалося витримати наскок начальства. Чмир обвів усіх суворим поглядом і, помовчавши трохи, сказав, немов нічого не трапилося Що ж, їдьте, ніхто вас не затримує. А на коли вас, хто в дорозі затримає і пустить вас босяком по осінньому болоту. Тоді не йдіть сюди, прийдете, буду гнати у три шиї. Нам не потрібне всяке шмаття, що хоче спекулювати на комуні. Не потрібне нам. Комунари стояли, винувато переступаючи з ноги на ногу, але з полегкістю на душі. Він вже не затримує їх, а що кричить і лається, то хіба для них новина? Ну, чого ж стали? Зараз же, щоб нікого тут не було, розумієте? А хто хоче залишитись? Хай про це заявить. Та охочих залишитись не знайшлося. Комунари один по одному почали виходити з кімнати, і він бачив у вікно, як на подвір'ї гарячково лагодилися від'їздити. Вози були запряжені, і жінки, і діти подекуди вже сиділи на навантажених возах. І нарешті дід омелько сказав, широко перехрестившись, «Ну, щасти Боже, в дорогу!» Передній віз рушив, а за ним і решта. Чмир стояв на порозі флігеля і дивився на цих, таких рідних і таких чужих людей. На обличчях їх не було жалю за тим, що вони покидають, а навпаки, вигляд у всіх був такий, що вони ніби вихопились вчасно з неминучої біди і тепер радіють. Коли вже останній віз проїхав у ворота, дід Омелько зняв шапку і попрощався. «Щасти вам, Боже! А тільки тікайте й ви, бо наскоче глядіть банда!» Ще раз поклонився дід і вийшов за вазами, дбайливо по-господарському зачинивши за собою ворота. Так, справа скінчена. Андрієві хотілося вихопити свого маузера і стріляти в спину отим дезертирам, та він стримався і тільки гірко сам собі усміхнувся. «Що, смішно?» – почув він раптом голос і, обернувшись, побачив, що поруч із ним стоїть Віра Павлівна. На очах їй тремтіла сльоза, а руки нервово м'яли маленьку хусточку. «Смішно!» – глухим голосом відповів Чмир і зціпив зуби. Віра Павлівна безгучно заридала. Він подивився на цю жінку, і тепле почуття до неї сколихнуло і зм'ягшило його серце. Він узяв її під лікоть і повів до кімнати. «А де Марта?» – спитав Чмир, коли Віра Павлівна трохи заспокоїлась. «Марта? Її немає. Кудись пішла». Очі Віри Павлівни незрозуміло дивилися на ліжко Мартине, Немов бачачи, там щось дивне й страшне. Потім жінка підійшла ближче до ліжка і підняла простирадло, що ним було покрите ліжко. «Чудно!» – сказала Віра Павлівна і подивилася на чмиря, шукаючи в нього поради у своїх ваганнях. «Що чудно?» – спитав тривожно чмир. «Марта! Забрала свої речі?» «Вона, видимо, пішла назавжди». Як ошпарений схопився Андрій з місця і підскочив до ліжка. Він не знав, що він хотів там побачити. Може, розгадку всіх загадок, а може, потвердження своїх підозрінь. От кому б я всадив кулю, – прохрипив він і, звернувшись до Віри Павлівни, промовив тихо. Нас обікрали й обдурили найдовірніші люди. Артем казав, що він Марті довіряє як собі. Скоріше, жіночим чуттям, аніж розумом, Віра Павлівна зрозуміла таємничий зміст чмуревих слів. То ви думаєте, що то вона викрала артемові папери? несміливо спитала вона. Тепер я певен. Однічого не втікають. Віра Павлівна наблизилась до Чмиря і взяла його за руку вище ліктя. Андрію, ви помиляєтесь. Вона не крала. Я це напевно знаю. Украв хтось інший. Чмир відступив на крок від жінки. Це вона вам казала? спитав він тоном суворого слідчого. Так, вона а чого ж ви мені нічого не казали? Я обіцяла їй, Марті, не говорити. Як же ви сміли дотримуватись такої обіцянки? Жінка мовчки винувато схилила голову. Справді, як вона сміла? Віра Павлівна хотіла, щоб Чмир жорстоко побив її своїми важкими кулаками, та Чмир немов охолов. Він оволодів собою, взяв себе в руки і спокійно вже звернувся до Віри Павлівни. Кажіть, що вам розповіла Марта? Жінка відчувала в тоні Андрія прощення собі і почала розповідати, не дивлячись у вічі бесідникові. Коли вона кінчила, чмир підняв нахмурені брови. Оце й усе? Усе. Андрій замислився і у кімнаті запанувала тиша. Віра Павлівна перша порушила мовчанку. Артем дуже погано себе почуває. Я була в нього і нічого не могла допитатись. Він як очманілий. Так, він у тяжкому стані. Що робити? Шмир розвів руки. Він ще не зібрався з думками під цією навалою несподіваних подій. Тільки допіру йому сплила в голову думка про карлюгу, і він ухвалив негайно йти до нього. Він ще не вирішив, про що він буде говорити з ложкарем, але мав твердий намір йти. «Я піду до карлюги». Віра Павлівна нічого не сказала, і Шмир, важко гримаючи чобітьми, вийшов з кімнати. Мертва тиша панувала на подвір'ї і в лісі, що стояв у диму осінніх туманів. Хмари гусли і низько схилялись до землі, немов бажаючи послухати її дихання. По двору ходила спокійна курка, забута комонарами, і ця курка ще більше підкреслювала спорожнілість дворища. На землі виразно виднілися сліди від коліс. Чмир обійшов усі закапелки двору, оглядаючи допитливо й уважно найдрібніші куточки. Йому зробилося моторошно від цієї порожнечі. Обійшовши двір, Андрій пішов нагору до карлюги. Без попередження він узявся за клямку й одчинив двері. У присмерках кімната дихнула на нього пусткою ніяких слідів житла, ні діжок, ні інструменту, ні всього того, що було в кімнаті карлюженій, навіть грубо розвалена, і з неї взято плитку й дверці. Певно, забрав із собою на нове житло, подумав чмир, і думка чомусь зв'язала цю втечу з утечею марти і комунарів. Він сів на колоду коло груби, бо відчув в ногах, і оглядався навколо. Біля груби накидано купу остружок, далі у кутку залишилися козли від ліжка, а поруч кронштейни від нічного столика. У найтемнішому кутку, де накидано так само остружки, видно підняту дошку. Чмир устав і пішов у куток. Піднята дошка підлоги терчить, немов поламане ребро. Під дошкою порожнє місце, на якому, видимо, щось переховувалося. Раптом Андрієві спадає на очі білий шматочок, що телепається на цвяху в дості. Видимо, папірець залишився з того часу, як заховане виймали з-під підлоги. Обережно, як пушинку, чмир зняв той білий шматочок паперу з цвяха і підніс до світла. З одного боку той клаптик зовсім білий, а з другого, у слова, треба досліди, войшить, аналі. Слова писані незнайомим почерком, і атрамент вицвів від часу чи від вогкості. На клаптику паперу виразні сліди води і того бруду, що скупчується на папері невідомо з яких причин. Чмир хотів кинути цей клаптик, але затримався і бережно сховав його в кишеню. Він тепер уважно переглядає все у кімнаті, але більше нічого не знаходить і, зачинивши щільно двері, йде вниз. Розділ 29. Революція і винахід. Артем байдужими очима дивився на подвір'я, як там лагодились виїздити комунари, і йому було смішно з тих бородатих мудреців, як він їх називав, що їдуть невідомо куди з дітьми і жінками, може на страту, та й, напевно, на неминучу страту. Але почуття відповідальності на цей час не турбувало Артема. Немов то їхали люди, що він до них не має ніякого стосунку, і коли до кімнати ввійшла Віра Павлівна, то й це не зворохнуло Артемової байдужості. Йому було навіть незрозуміло, чому хвилюється дружина, коли все так просто і зрозуміло. «Ну, їдуть, і хай собі їдуть! Хіба від того, хоч на крихту зміниться світ? Адже ж папери однаково загинули, і його винахід зник без сліду. Так для чого без винаходу ця убога комуна?» Віра Павлівна була недовго в Артема і, вражена його байдужістю, пішла вниз із важкими почуттями. Артем по цих отвідинах якось отсунувся від неї – Став чужий і далекий Уже внизу Віра Павлівна зупинилася І приклала руку до серця Воно, скажено колотилося в грудях І жінка, ледве не падаючи Дійшла до своєї кімнати І завалилася на ліжко Лоскотна знемога розлилася по тілу І почала душити Віру Павлівну Вибухами ридань А Гайдученко стояв коло вікна І каламутними очима дивився Крізь каламутну шибку на двір От уже останній віз Зник з очей і Артем усміхнувся посмішкою божевільного над трупом коханої людини. Він ні на крок не поступиться. Він знову і знову розпочне і доведе таки, що можна будувати на цих злиденних пісках нове прекрасне виноградне життя. Він вдихне живу душу в цю прокляту землю, або трупом ляже на ній. Цей вибух решток розвіяної волі переродив Гайдученка. Байдужість зникла без сліду, голова горіла новими думками, але думки ті метушилися, як на пожежі, і не складалися у струнки шареги системи. То був запал розпачу, героїзм засудженого на скін. Він бігав по кімнаті і стискав свою бідну голову, а очі йому горіли сипальним вогнем. Усередині горіла душа і не згорала, як казкова купина, і вогонь її пожежі загравився в зіницях. Скільки часу так метався Гайдученко, він не знав, аж відчув неймовірну втому. Та утома раптом скувала його тіло, і він, як підкошений, упав на ліжко і заснув каламутним сном. Чмир, зайшовши до кімнати, побачив Артема сонного в незручній позі. Товариш дбайливо поправив його тіло на ліжку, та Артем не виявив будь-яких ознак свідомості. Чмир сів тихо до столу, вийняв з кишені таємничий клаптик паперу і довго сидів, думаючи свої важкі думки. Коли прокинувся Артем, Шмир показав йому папірець. Довго обглядав той клаптик Гайдаченко і, нарешті, потверджуючи, кивнув головою. З твоїх паперів? Так. Де ти взяв? Там, де їх тепер немає. Ця відповідь немов задовольнила Артема, і він не розпитував далі, а ліг на ліжко, уткнувшися лицем у подушку. Шмир не дочекався, доки Артем устане. Чудні думки зароїлись йому в голові. Думки про всю цю халепу як назвав Чмир історію з паперами. Ще й раніше, в розмовах з Артемом, він обстоював думку, що ніякий винахід не здатен вивести людність з тої безвиході, в якій вона опинилася завдяки капіталістичному пануванню. Він твердив, що нічого не можна зробити без людських рук, без втручання сили в хід історії, бо всякий найкращий винахід можна використати і в інтересах небагатьох, в інтересах панування небагатьох над масою. Гайдученко з запалом обстоював інше. Він погоджувався, що кожен винахід може стати зброєю в руках ворожого класу, але винахід, що в корні рушить приватновласницьку психіку, вироблену капіталістичними взаєминами, може бути тільки зброєю пригніченого пролетаріату. «Ніяка боротьба без такого виноходу в руках пролетаріату ні до чого не призведе», казав Артем, і віра світилася йому в очах. «Навіть звитяжна боротьба пролетаріату закінчиться поразкою», коли в руках працівників не буде засобу сплутати карти людської психіки, вихованої на тисячолітній життєвій практиці. Почуття власності на речі увійшло в емоціональну сферу людини, отруївши її. Тільки надзвичайний винахід, що кардинально зламає людську психіку, може справді звільнити людство від ганебного рабства. А революція? Що ж вона, не потрібна? – спитав Чмир. Революція, як неодмінна ступінь розкріпачення, потрібна, але вона не все. Революція – це оранка тисячолітніх облогів, але оранки не досить. Треба скородити й сіяти. Згадуючи ці розмови, Чмир думав про халепу. Винахід Артемів, може, і важливий, але він, по-перше, не здатен змінити взаємин між людьми, а тільки частково полегшить добування їжі. А значить, і допоможе революції? Постало раптом єхидне запитання. Так, революції, звичайно, допоможе. Відповів сам собі Чмир і усміхнувся. Усміхнувся він тому, що спочатку думки пливли у той бік, що не треба зовсім боротися за винахід. Ні, боротися таки треба, бо він полегшує революцію. Він є вода на справу перемоги пролетаріату. І коли-то ще вороги можуть використати його, а ми використаємо. Ці думки піднесли за непалий був дух Чмиря, і він, вийшовши на подвір'я, навіщось свиснув дико і протяжно, як свистять у дешевих книжках розбійники та романтичні злодії. Річ ясна – папери у карлюги, і тепер тільки знайти карлюгу і видерти в нього папери, хоча б з душею разом, а видерти. Він – не сентиментальний дурник, і розчавить гадину, коли та гадина ще ворушиться. Але де шукати? Міркуючи, Чмир дійшов висновку, що карлюга перейшов недалеко звідси. Не міг же він піти за двадцять верст? переносячи не тільки свої убогі лахи, а й матеріали. Мабуть, верст найбільше за десяток, а може й ближче. А коли так, то треба вислідити всі сторожівні, що їх знає чмир у цьому краї, і відвідати їх по черзі, а найперше відвідати двадцятий квартал та тихий хутір. Розділ тридцятий. Бездоріжна ніч. У грубі горіло полагкотливе світло і щоразу висувало димні язики у кімнату. На дворі бушував вітер, немов збираючись вивернути з корінням усі дерева в лісі і висушити всі болота та озера. Дикі наскоки бурі ледве стримували стіни хати, і щоразу, як вітер задував у димар, піч, немов казковий змій, дихала димом, висолоплюючи червоний язик. Від огняного язика кімната на мить світлішала, і з мороку висувалися химерні кособокі кутки. На стінах висів інструмент ложкаря, а в кутку на ліжку ворушилась людина. І щоразу зітхала, як буря вривалася в димар І полохала вогонь у грубі Та ось вітер, немов присмирілий кінь Подув рівно, і полум'я в грубі загорілася спокійно, ясно Потроху розвіявся дим, і в кімнаті стало затишно і світло Постать з ліжка встала, і кутуючись у широку теплу хустку Присіла коло груби на обрубку дерева Очі гостро вдивлялися в вогонь, а в уста шептали щось тихе і невиразне «Знову! Цей біль! Ох, цей біль! Треба поспішати! Він щохвилини може прийти!» Марта провела рукою по чолу і, накинувши кожушанку, відчинила двері у сіни. Звідти увірвався у хату холодний подих вітру, притишений сінешньою загородкою, і груба знову висолопила свій димний язик. Марта старанно зачинила двері і вийшла на двір. Темрява охопила її з усіх боків і махала чорними руками сосен над головою, немов наміряючись схопити її і повести в безвість. Лункий голос вітру плутався в зеленому чатовинні і гув, як дзвін приглушеного сполоху, без надії когось докликатися на метушливу тривогу. Вітер ухопив Марту в свої холодні обійми і заліз гострими пальцями під її кожушанку, помацав крижаними пазурами по обличчю, і дівчині стало моторошно. Вона відчула самотність, якої вона до того ніколи не відчувала. Наоколо темний чужий ліс, і ніч, і вітер, і небо, запнуте хмарами, а вона одна отут, у цьому чорному морі самотності і туги. Марта закуталася щільніше в кожушанку і в хустку, та вони не гріли її тіла, а вітер, здається, продував і груди, і серце. Марта повернулася до хати, закинула двері на гачок та засув і почала поратись. Вона поставила горщик картоплі на плиту, а сама взялася перекладати речі, щось пильно шукаючи. Вона вже перебрала все, і тільки маленький вузлик на печі лишився нерозібраний. Той вузлик поклав туди Тома, коли вони прийшли в цю глушину і розташувалися у покинутій лісовій сторожівні. Марта розгорнула вузлик. «Здається, вони», – мовила вона сама собі і піднесла пачку паперів до вогню. «Так, це вони». Ствердила Марта тихо і поклала їх за пазуху. Це вони, Артемові записки, і вона їх має отут, на серці. Тепер вона може знайти те, що втратила. Вона знайде те, чого не мала досі. Похапцем дівчина склала свої убогі манатки і зв'язала їх у вузлик. Наділа кожушанку і запнулася хусткою. Вона готова в дорогу, але кудою йти цієї чорної буряної ночі, де шукати того, кому вона понесе свою любов і приязнь? Марта сіла на лаву і замислилася. Тома пішов у сусіднє село, там обіцяли йому роботу. Він попереджав, що може не повернеться сьогодні. А може й повернеться? Скоріше не повернеться, бо вночі може заблудитись. А коли не вернеться, то чи не краще їй перебути до ранку у цій задимленій, але затишній хатині, а на світанку податися геть – щоб не бачити ні цієї хатини, ні того, хто так палко домагається її кохання. Так, вона піде ранком звідси, але коли той ранок? Чи не прийде тим часом немилий тома, що вхопилася вона за нього, як за соломинку під час негоди? Ні, вона таки піде зараз, щоб не ризикувати. Вона піде тою стежкою, що веде до вуглярських сараїв, і відти зверне в той бік, звідки приходив він. Вона ж добре пам'ятає, звідки він приходив. Вона піде в тому напрямку і знайде свого сміливого лицаря з чорними крилами, що стереже її серце і в день, і вночі. Вона піде до його табору і покладе перед ним ці папери і скаже йому, що вона виконала все, що потрібно було для його кохання. І тоді, тоді… Марта не знала, що буде тоді, але відчувала, що тоді буде щось таке, чого вона шукала ціле своє життя. Озирнувши темну кімнату, дівчина тихо вийшла і щільно зачинила за собою двері. У вікні вона побачила відблиски від огню в грубі, і ті відблиски вабили її затишком і теплом. Вітер налітав злим демоном і хапав холодними зубами за поли її кожушанки і тягнув кудись у темну пащу ночі.